Пазово щось запитав Кузьменко, і він машинально кивнув йому головою. Олекса з Букетом залізли в машину оперативників, і вони поїхали. Яків, Бончук і я залишилися на дорозі. Вісім? Звідки? Хто? Ніяк не в'язалися кінці з кінцями. І тут згадав бородатого діда з Костром і стару жінку, яких бачив біля станції. Ще й розмовляв з дідом. Тепер мені здалася підозрілою їхня поява біля місця, де лежав поранений загата. І кошик у діда. Чому б не перекласти туди гроші? Ні, восьмеро – це забагато спільників. А ще власник будинку дев'ятий – дурниця. «Тринадцятий, тринадцятий!» – заговорила рація. Я схопив мікрофон. «Тринадцятий!» – голос майора Скорича. «Так точно!» Отримую інформацію. Вбивця і грабіжник не Акула, а Шакула. Його прізвище Дрига Мирон Демидович. Притягався до кримінальної відповідальності за розбій і пограбування у Нівермагу. Сім років позбавлення волі. Це йому зараз 28. Філона у картотеці нема. Або гастролер, або невоспечений підручний. Ми оповістили всі навколишні населені пункти, виставили пости. Власника Волги шукаємо. Картотека велика, біляву дівчину теж. Що у вас нового? Справжній Вінегрет. Аж голова паморочиться, поскаржився майорові. Аби не від успіхів, пожартував Скорич. То що там? Я розповів Дмитру Юхимовичу про здобуті факти. Дійсно, лабіринт. Мені здається, грабіжники залишилися в лісі або десь поблизу. Тактика їхня давно відома. Пересидіти найінтенсивніші години розшуку. Звичайно, можуть, коли споночіє, податися. Еге, ага, в місто чи в Тарасівку, якщо мають там у кого сховатися. Я поклав мікрофон і до Миколи. Розвертайтеся і потихеньку до Снігурів. Трохи проїдемо. Наш газик на другій швидкості котив по шосе. Ліворуч зеленою стіною стояв ліс, праворуч лісосмуга, а за нею скошене поле. В боле грабіжники не пішли. Може, вони зачаїлися на узліссі і стежили за нами. Пошипки лихословили і кипкували, переконані у нашому програші. Минули дорогу на станцію Партизанська, проїхали ще кілометрів з о -3. Не помітили нічого підозрілого і повернули назад до міста. Відчував, що скорич повідомить про власника Волги, біляву дівчину на моторолері. Знову згадав слово, написане загатою на сирниковій коробці. Сибу, Можливо, у його паперах щось знайдемо?» Розумів, що Ілля, втрачаючи свідомість, залишив важливе повідомлення, сподіваючись на нашу кмітливість. «Чому на нашу?» «Очевидно, в першу чергу на мою!» «Він же знав, що справою займатимусь саме я!» «Отож цибу...» «Значить, загата сповіщав про щось відоме тільки нам обом!» «Цибу... обом!» «Власне, я лише кілька разів зустрічався з ним!» «Куди веде он та грунтівка?» запитав я у Бунчука, показуючи на шлях ліворуч від асфальтівки. Через поле до колгосмих ферм. Сюди, як нема дощу, возять молоко на завод. Ну, Миколо, я покрутив головою, ти не перевершений знавець усіх маршрутів. Повертай до ферм. Бунчук задоволено гмикнув, і ми з'їхали на ґрунтівку, що перетинала лісосмугу і губилася між стернею. Трохи далі біліли довгі споруди, походжали різний масті корови, обабіч шляху лежали вовки соломи, ще не зібрані в Тут Якове ніде сховатись хіба що розважливо почав я, та мені заперечив пазл. Ні вдень вони не підуть до копичок. Надто ризиковано. Для них ліс найкраща схованка. Ми повернули назад. Я почав згадувати, як зустрівся із загатою. Ілля запросив мене до себе на дільницю на побачення з хрепливим грабіжником, якого я розшукував. Підозрюваний виявився нехрепливим, а... Яке ж у нього прізвисько? Ага! Чмих! Вайлувати п'яничка і ледацюга – колишній однокласник загати. Звати його Петро, прізвище Забув. Потім він до мене заходив з інформацією про продавщицю універмагу Шулешко. Здається, і все наше спілкування, окрім вітань при випадкових зустрічах. Ось і пост Даї. Вікнастий будиночок на високому підмурку. Трой інспекторів зупиняли і перевіряли автотранспорт, придивлялися до пасажирів. Отак зараз скрізь на всіх дорогах, станціях і постах. Бунчук пригальмував, і я висунувся з газика до меткого лейтенанта, що віртуозно жестикулював смугастим жезлом. Як справи? Працюємо, бадьоро відказав і нараз похмурнів. Нікого не затримали. Чи не подалися вони на снігурі? Навряд подумав я. Загата примусив грабіжників стрибати з поїзда. Вони збиралися їхати до снігурів вузлової станції, а там пересісти на інший.